Ze guztora egoten den, bakantoa goentzuten. Ez nahi zineiz nekatzen. Egan, ala, jarraitzen, jarraitzen duen, eh? Gaur jatzaren horrena duzu, eh? Nabarituko zenutenez Eta tira, singing in the rain, bakantoa honenpean agurtuko dugu entzulea ongetorri guztioi, eta ongetorri goi huri artea. Berdin, <laughs> ze pompoxa aturrezean gaur. Abai? Bai, Díez, eh? bestetan ere, baina gaurkoan gehiago, talako Díez. sarrera eginda... Are gehiago, eh? Oh, Jesu! Txaloak! Plas, plas, plas! Datorrena datorrela ikusita, ean, ba, eritmo bera mantentzen dugun. Gaur, hojuita margarren amarka itzuliko gara berriz. Bai, horregatik etorez egu, soñeko luziarekin, tamoñoak ondo jarrita... Dantzan egin uten nahiko du, nerekin ezin zen bain daiz. <laughs> bueno, ni nahiko trekabein naiz. Garabi. Bueno, pocoita beria. Ni naiz, ba publikoan eserita geratzen den horietakoa dena begira. Ni ere <laughs> Ean, Eh, gaur, gaur nor dugu protagonista goio? Bueno, nolabait batzutan e, sufrirazten daudanez e, maia eta suposatzen zuetako beste batzuk ba, le, leengo jabetean izan genuen aziko ginela hasiko e, ginela Big Bang handien errepaso ba, egiten bai. eta gaurkoan ba, ben nigu manen taldean egonda, egontzan e, ba, trompeta jole Ropeta jele izango dugu. Mm, ba besteak beste... Bueno, musikari handiak inibilitakoa, bera musikari handiare bai, eta bueno, ba... Henry, Hawk, James, ezo Harry James e, izango dugu. Zer txistutasen, letxe. <laughs> bueno, hori, e, e, Harry James izango dugu, eta bere Big Banna. Eta garkoan ere, bakarriko harriko dut... E, Ezan ba, dako bildu maurretatik, ba, diska bat, eta bertan e, be, biltzen dira, 1000 ba, bat zehundu egitean Masazpi eta 2000 bat zehundu egitean e, Harry Jamesak e, bere Big Band handiarekin e, grabatu dako ba, pieza ezberdinak, eta e, aziko geha, ziratik, ba, lehenengoa jubile. Hita 18 garren amarka da mailerakoak ditugu, ez? Piezak. Grabatuagointzat. Hoita. Mm, ga, eh, izan du, bueno, berri momentu interesantgen unbezela barrita, e, garai hori Big, big Bangen eta garen ba momentu gorena, ez? Eh, Jerry James Albaninjaiosan 1916ko martxoaren 15ean eta mila behatzea irunda laragoitairuko ekainaren bostean, zendu zen, Las Vegasen, okeres banago, e, bere orkestra zuzentzen ari zela. Musika egiten e, zendu zitzaigun hortaz. E, ba, Muzikari asko nantzera ba, nola baite Eh, edo ba, parándular que no la bete muy mm, mm, eh, er, un gurasoqueta, va ba, bazokatenelako kuchi artistiko, es. Aita, eh, circo alguienillo Oida. Circobatetako zuzendari zu eh, circobatetako banda zuzendari ezantzan, ¿es? Eta bueno, eh Amarurteki Eh, ba, klasika ma Siskion eta horretarako bad duten zagutzen e, metodoarban edo arban metodo erabililementzuela esaten duten leku ezberdinetan. Eta, bueno, ba, eh, dirudieren ez ere aipatzen balin bada, eragin izangozun bere bere, ba, musika e, musika, ba, forma, bere lan profesionalea izan zuen polakekin 1980-an eta eta eta eta eta zeian grabatuzun e, ba batzana berarekin bat lehen diskua eta garo gara hortan e, bat suin orkestan dienarekin ibilizan Benigu Guzmánene. E eh, eh, orkestra de eh, when we are longing to eta bi minutu tardi barru mantxago pian ba, bere big one propio eh eusatu eh, zon eta eh honekin ibili izan lanean 80ko eh, hamarkada arte noski eh, Gerra guerra garayan jendea jisten juntzan eta 8kote ere izatea heldu zena ez E, kuriosiade bezala izan bai zan bere orkesti izan zan e, mm, frasi natran nola eta irabilizuna bezlari bezala mm. e, lehenengoa bai. bai. e, eta bueno ba, entzongo dugu orain, kantai can dream, can't I? Can't I pretend that I'm locked in the bend of your embrace? For dream Bueno, esan dago bezala, no benigo manen izan dako, orkestan izan dako zanare bitartez latuzun bere talde propia eh, antolatzia, eta eh, Franczyn nortez lan txula beste aki beste bere lan egin txula horra normalean bere, bere taldearekin, es? Eta, bueno, musikarien alde tiba Bi bateri jole, ipad, itazke, ba bereak inibilizea lako. Ba bode erritxe eta... Lui... Pelsuen. Eh, life goes to a party en Tzungo duorain. harri jamesen orkestra etzun bakarrik jotzen. bestelako musiketara iriki zan eta besteak beste ba e... zinema parte hartu zun e... Pues, ogei e, komedia edo musikaletan edo parte hartzera egin zekin nabilita esakita <laughs> tesartxatearen zungo dugu vai Zinean eta parte datzen zuela eta, bueno, eh, erdakit, zuetako batzuk gojoratuko zuen eh, John Mann with a horn eh, filmia. Filmia hoa eh, Big Bader Beckeren eh, bizitzen oinarri dutada hoa eta bertan eh, Lauren Baca, Alket Douglas eta Doris Day E, ditugu eta zuzendari Michael Curtiz Ba, Keher Douglasek e, Rick Martinen rola egiten du baina Rick Martin izango litzateke edo inarrituta dago Bispeite Berkeren e, musikarian ez? eta e, filmian agertzen da e, nola baite bikutuak egiten du e, e, jarek bikustuak egiten duke du klasek e ba, musika tartetan e, bueno, beste tchasaskarrio batzuk entzun baina lehen It's the Dreamer in me entzungo dugu orantxe bertan books edo arban sistema begiratzen zer den begiratzen ibili naiz interneten. Curioso bai. <laughs> adat. Eh? Ba kontatu, kontatu zus. Es e, e, disiplina berezi badan non e, ariketak gero tasailagoak eta, ez? Akumulatzen direnak e, jaitzen zaizkien e, ba ikasleari Ikasle, baina gertatzen zaena da gurasoak e, ba, aitaketziola e, egunero ematen zion alde bat. Eta horri horretako hariketak egin, ez zintzun, beste lako horik egin. Hau da. Ai, oso horra. Bai. Eh, bueno, ba, komentatu dugu... Eh, ba, Horiez, eh, filmearena... Eta, bueno, ba, filmearekin lotuta... Jana e, eta bere aizpak e, e, filme horretan hau ba, pudia leek bere musik e, e, e, e, e, erabiltzen du e, Harry Jamesen piezak Hortaz, mm. e, filme horren zaltuak ba, kontuatuko sinten bariez. E, e, Harry James zein den eta zen bola, motatako Eh, Moise egiten du, bueno, eh, jarraian entzongo dugu Big Bang handietan egindako ba Klasiko, eh, estandar, klasiko edetako bat One o'clock jump zarbatzuen kalitatea ez da oso oso na, baina bueno. Baina eh, badu bere arma. Eh? Bai, bueno. Batzun za bai. bai. Bai. ez. Eh. bueno, eh eh komentatzen, komentatzen dute ba, bere bere garaien izantzala. Eh Glenn Millerren atzetik Pero oita bien izantzan ba eh ba, dute most successful recording artist eh, ba ba grabatutako e, artistarik arrakastatzen izantzan, ez? Eta horrenga horregati ba e, e, Miller e, guda bigarren, gudrumen, bigarren mundu e, gerratera erratera juntzanean eh nolabait taldea desegintzuen eta e, ba, e, Harry Jamesena hartu zuen nolabait eh ba garai hartan eh cigarro marca formato bat eh e, bat tratatzen zuen eh programan. Bueno, out of nowhere again eh dugu eta geratzen dugu grab your troubles on troubles in dreams. eskarrillotan ba, leku batzutan, hiruetan eskondu dela esaten dute, bestetan lautan eta bueno, ba Hollywooden da ba, oiko adenez. <laughs> bueno, le lengo eh Nasqueta. Luis Tobina Veslaria dekin eta 43ean eh, dibortziatu intzian. Gero urte horretan e, beti cribolekin eh eskonduzan mm. eta eh ba ama, ama bi urte gero xago eh dibortziatu eta 68an eh Joan Boyd izeneko ba neska batekin eskondu zen eta dibortzatu zian e, irurugita marrean. Nombaitean jartzen du, ba... ez... ez ala laugarren aldi ez eskondu, peste batzutan alda jartzen du. Olai. Eta esaten du, ba... esantzutela bo... bo semea lau izantzitula, eta... E amase illobatzen dutzenian. Eh, bueno, entzungo dugu beste, beste pieza bat. Lula ben Rydams. Gaude gure jazaren orenean pizaz-piza puzle batekin daian bai, eta zama guztiago jorengan gaur bai, gaurkoan hiemen baukatolako e, ba, barruan nolako aize bat edo latea bat zaila e, edo zin momentuan eta hori kontrolatzen zaitzen nahi naiz, zuzenekoak bestela behin gertatu zitzaigun ematen zula eren zugea baten orroa edo Eta, eta, garo, begiratzen dira dutola eh, moisean behin izuzko horpegiarekin, eta baina gaurkoan, beste batzuetan non ondo hartzen bai, dut eta goixo goixo bidratzen dut asunto, baina gaurkoan, ez dakit? Gorkoan ez, ez, azken alian, ez na bilo, xofin. Bronto batatza aliazue. Eh? Eh, ez, ez, ez, ez, ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez? Bueno, ba, eh, momentu bai, aldo zego, Badakizute ba, gurekin harremanetan jartzeko e, bide bat baduzuela. duzuela. Asko daude, baina zuzenena eta... Eta egokiena. Eta egokiena. Gure puzta elektronikoaren da. Baiz, zenurretarako jarri zuten, baina... A ber, gauza bat. Ese. Lehen, gure ekin kontatuak zian, orain ez dakit zergatik, gain ez dugu egiten, edo gaizki egiten baldin badugu, edo bestelako ira dukizunek, edo pitalin egin baldin baduzu, bapotu zute gure posta elektronikoa. Bai. Antxete erratia. Abildua euskalirrateak.info. Bueno, eta, gauza kondo edo, edo edo egin diten baldin baitugu, eta gure zailoak errepik, errepika entzun nebe ditu zute txian, babak izute. E, badugu ugune eder bat Bai 3b bikoitza punto antetamia.info Bueno no ser ya Bure burua xuritu dugu ni aspaldiko partez ez er dut eskatu baina eh krepa ke pastela ke do falta entxomat Aztapenetan eta mimak egiten zizkiaten, entzuleek eta orain eta kaletik esaten zituen oso saio polita eta bat baina orain ja eser ezen bat urte sei zei gutxinez. Lula ridom entzun dugu eta gogoratu Harry James gaudela, baina eh, entzuten nahi gehala 1000 dogeita emasaspiko eta bitartean eh, egindako grabaketak. Eh, bera trompeta jolezan zan eta zan eh, bezela eh, gaurkoan ere aztu egin dut e, diska honetako e, bilduma batetako diska bat da, eta bilduma horretan egertzen dian e, informazio guztia e, kutsa horretan dagoen liburu batean dago, eta liburu horia ez dugu ekarri eta arrenezen dezakegu esan zein taldekin eta zein dian taldekideak. Baina, bueno, zuin garei hartan gabiltza, eta va eh, Harry James Ekingaudet eh, bueno eh, Little White Lies e dugu neres, bu bu entzungo dugu eta gero bubu -bu ere bai baina be, ez berdin idattzita fungozen lehengo bubu entzutea. In. Mm. Bu. Oida. Bai. Etorren wuwu wu, eh <laughs> <laughs> u, u baby, kuitza, Suingareko Harry James, trompeta jole eta e, banda alditerrarekin Egon e, gara bueno, eta, bueno, txuntugu. Eta, bueno, komentatu iku komentatu beharrekoak, esan bariez. E, berro gaitan mar irrogeik garrena ikkadan babilitzela e, nola beteko e, aktivitatea frenetikoa izan zula e, e, diskapio mordua garrabatu zuela eta e, ba, nola bait beti bere bandeen edo big bandeen ezaguerretako bat edo nola baite per satelitatea edo molda gaitasuna edo dozan. Suina edo jotzeko edo bestelako tantzakke jotzeko aukera ematen ziotenez, ba, nola baite bestelakoo tantza eh, saloi hand dio horietan ibiltzeko ez. E, Kommentatugun bere momentuan eh, ba, denborarekin... Eh, taldea txikitzen juntsuan eta azkenean bat kote bate bilakatuson taldea, baina horrek nolabait albideratuz zion e, beren piezen moldaketa ososo oso, e, politak edo da edo... nolabait e, beren e, konponketak e, edo arreglaka asko zer sentuagoak bilakatu zituen, ez? Eta, bueno, bai rogaiteko orrera orkesta sortzen ibilizan eta neiz eta tarte txiki bate edoki, ba, zendutzen arte Henry, e, Harry Jamesek ibil izan ba, e, arrakastaz e, bere ikuspegi, e, swingaren ikuspegia edo e, jorratzen, ez? Eta ezan bezala, ba, e, leku batzuta nolagari baita, e, ez dakitegia den, e, ba, mila behatzi deuneko, ba, e, mila behatzen da, larrogeita irun bakatu, Las Vegas, et, orkestra, Em, zuzen tentsuela ba zen dozet Musikar interesgarria eta bueno, eh daiteke ba, gauko zaioaren e, musika mota hori ba, bueno, ba baduela e, egun ere bai. Eh padokalako aldarte suina badokalako eh ba hori es, bai, eta gero ba nolabait eh ba e, egintako lantsukun hoiek ba, e, jasotzeko musikario handiak bai sitio talde horiek. hoiek, ez? Ta besterik bueno, ba, e, ez. E datornastean geillo eta ea ba elkar enchuteko para algún. Bai, seguro baiez. Eh? Eskerrik asko goio. Jo. Ayo...